ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعث فإن أصدق الهاديث كلام الله وخير الهاديها دي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرر لأمور مفتتاتها فإن كل مفتتة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المعظم مفترم الله رأم رستقبه الله صلى الله عليه وسلم فأني تبليل عالب المشاهر ديني bizə ədəblə olmağa əndirdik. Ve ədəb müəmini süfədləndəndir. Ve dinimizin əhşəmləri bir dənə meçikli təfbur olunmur, her bir yanda təfbur olunmur. Hələ, bu göstəriq qamilliyindir. Her biriyə üçün ədəb göstəriq, dinimiz qaydalar göstəriq, her bir məsələ üçün. Həmçinin göstərdəyi məsələrdən də biri, küçüğün hakkıdır. Yani yolun hakkı O bizim sual çıxarsan şu, ne için ne var yolun hakkında veya üniyetle yolun hakkı nece olur. Ve bu vaziftir bunu bilmeyin. Çünkü sen Müslümansan. Sen her bir meseleini Allah'a var suyundan götürürsen. Ona göre senin mesleesinde ki böyle bir şeyleri bilmeyin. Çünki şələmin olunur ki, Allah bana şefa bulasan, şeytana yoxdur. Allah s.a.qla buyurur, وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلْقِ نَعْض۪ينَ Delem Suresi 4. ayə Hayək etəsən, böyük əhlak sahibisin, Peygamber s.a.qla. Bu işaret ki, ədəb-i əhlakı Peygamberdən götürməliyik s.a.qla. Başka adı buyurur Allah s.a.qla. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَقَرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ahzab Suresinin bini zaya Allah-u buyurur ki Allah-u ve ahiret günna ve çoxlu zikir edenler için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Böyük ibretler vardır. Gözəl ibretler var idi. Vələçin Səol Yaxşı bu yolun ədəbi nədir? Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm. Biz müəllimimiz buyurdu. Peyğəmbər sallallahu hadis, əleyhi və səlləm deyir ki, olar görsün ki, yolmaq bunlar, deyir ki, çəkin bu yollarda otarmaqdan, oturmaqdan. Dedilər ki, ya Rasulullah, biz sadəcə yığılmışıq, bura söhbət eləyirik. Yəni səhabələrdən nə istədi ki, biz belə görüşürük yəni, burada ehtiyacımız var, oturub söhbət eləyirik. İmkan varsa, yəni Əgər qorflı bir şey edersiniz, oturaq. Peygamber sallallahu ərsinn deyir ki, əgər istəyirsiniz oturmaq, onda yolun haqqını verin. Dedilər ki, ya Rasulullah yolun haqqı nədir? Dedi ki, Peygamber sallallahu ərsinnlə, yolun haqqı gözlər və haramdan qorumaq və ve əziyyət verməmək üçünəsə və ve salamı qaykarmaq və həmsinin insanları yapsı yola e, çağırıb, pis yoldan çəkindirmək Muhari, Müslimi, Rıvatidin. Fikirləyəsəm, şey Peygamber sələsəm birində qadran ziyəyəm. Çünki bu eməl, yolda oturmaq hiç de beğenilməyən emələrdən biridir. Çünki orada oturan özünə böyük elələr və Allah, şun o bilmir. Mesələ, ezərələrdən görürsən ki, elələ olur ki, her sürü ada, adam çıçır oradan və gözü baxa bilər və yonun gödə günah kazanı bilər, oturdur haldan. Həlçinin olabilsin oturmaq ilə Qarşı qalçılığı bilər yolda, cəmaata əziyyət verə bilər. Həmsinin görsən əziyyətlərdən məsələn yolda, e, aşqı günah qazansı oturan yerdə məhzələn, görsən kimisi qapısında oturursan və ya pencerəsindən altında və ya kimisi həyətində onun xoşu gəlməsini onun həyətində belə otursunlar. Cəmaatını keçən yerində, qonşulara əziyyət verərsən onu görə. Bunlar hamısı günahdır və hər bir müşəmmən belə məsələlərə fikir verməlidir ona göre yolda oturan en birinci özüne zarar verir ve hiç neden oturan yerde günahlar kazanır ve xüsusen de eğer orada kazanlar keçirse, xüsusen eğer sen gözlerle raya etmeyebilmişsensin ve bunun elazı müslümanları ümitle zinanın elazı hem işe yakınları yada sal, bizi peygamber salallar zimine, gel bir iki ya Resulallah zina ile meşgirəm ve çalan olur. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki xoşlayarsan anıla beləsinlər dediyor xoşlayarsan bizinlə xoşlayarsan bazınla beləsinlər dediyor və həmçinin cəmatı xoşlamaz və ona görə insan haramlara qələ baxanda və ya haram əgər şeytan çağırsa onu şeytan atarsa bunun yadına qalsan bərhal bərhal xoymalıdır o şəhrəti dövməlidır o şəhrətindən həmçinin məhsələ müsələm çünki Her bir Müslüman bilmeyen bir, mevze, bir müslüman, kim neymirse onun da yakınları var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ceza, insana ceza onun emellerini göre verildi. Sen nece olacaksan senin de ehlul olacak. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ey cemaat, kim geldinle, kim dilinle, dese ki ben iman getirdim, geldinle inanmaz, onlar ki, onlar Müslüman'a aziyet versinler Müslümanlara. Olar əziz əsəsinə, Allah səmat olsun, evləri, qoncu küçülər, kim bilir mi evinin dalanca küçə onu inşa etməy üçün Allah onun evini inşa elə. O va evində lap dərin gizlənsə də Allah Subhanahu onu 3 aydır o evin Tirmizi və Abu Davud və Əhməd riwayat edir. Həmişə məsələn şamullar xüsusən də yolda oturanda Görürsən ki, nəinki üzrə sənə günahlar və dərə faydasız mədil, nəinki sən günah yadansın, həmsinin vaxtı, vaxtı və hədəf çetirir sən. Xüsusən və çox vaxt küçədə oturanda orada söhbətlər nə olur? Söhbətlər qarşı bütün yalaq, qivə, nəmanlıq və, və fahiş sözlər sözlə, söhüklər xüsusən cahillərin oturanda və müsəlman əslən müəmin adam belə məclislərdən çəkinməlidir və mülkəllərin, mül əvvəl, söhbətin əvvəliyi və asırı xüsusən hamısı mülkəllə doluyur onun görə çalış, ədəbi fikir verir və belə məclislərdən çəkinə xüsusən də görsən biri içir, gəlib və başlayıb keçmişini danışmağa və s. və s. Peyğəmbər s. Allah-u əslənin bizə yolun ədəblərindən o vaxtə deyəndə ki, gözlərinizi qoruyanlarımla, sonra ikinci bir məsələyə toxunur, yolun haqqlanına. O da deyir ki, çalışın, heç kəsə əziyyət vermiyin. Yəni, ola bilsin, samata əziyyət oturur, al, elə yerdə oturun. Elə bir yer çəçün ki, orada heç kəsə əziyyət olmasın. Və həmçinin bura daxildir, həmçinin orada qiibət olmasın. Qiibət eləmək ilə əziyyətdir. Və danışlarında xeyirlənir. Və ələ əgər diri keçirsə, gözlərin işarə eləmə və ya parmağına işarə eləmə və ya zəmatı ələ salmaq, gülmək ilə demək ilə ki, ağa, bu böyüdür, bu balazadır, bu kökdür, bu arızdır və ya bu, bu gözəldir bu və s. və s. və s. və tabi ki, belə edən yola hıqqın vermir və amca özüne zərəl verir ortadan yerdə. Həmçin, ona görə məhzəramı sanmalar, ona görə ona görə dinimizi öyrənmək lazımdır. Hər bir məsələdə, hətta Müsləmin özü necə almalıdır. Həssə günah qazamıyasam. Həmçin, şey müsləmin Allah, yolun haqlılarının həmçinin iqtən bir şey göstürüb yeyəsin aslarına, həmçinin dağıtıldır buna, bir adam bir şəxs nəsə gəlir bir yolu soruşsa, onun yolu göstərmək. Əgər kimisi haqqı taplanırsa, bacarsın, kömək eləmək. Həmçinin münkar bir şey görsən yolda, yəni şəriət edib bacarsın, onun qabağını alma, Hərsinin iki ordusu biri onu əlindən tutub yolu göstərməyə, bunlar hansı yolları haqlıdırı və İslam dinı hansı belə məsələlərə toxunub, ondan razı olmayan da var. Hər hansı məsələni Allah yolum haqqılarına peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur, salam salam verməyə həmçinin salama cavabın Allah. Ümumiyyətlə İslamda salam məsələsi, yəni salam aleykum demək buna aid ədəbi var, ayrıca əhkamı var. Birinci məsələn, tanışığın və ya tanımadığın adama vermərsən. Əslində Başla, salamızdan qanodun. Salamu alaykum. Salamu alaykum Abdullah və salam alaykumur rahmetullah və bərəkətu. Assalamu alaykum on səhvdə. Salam alaykumur rahmetullah 20 səhv. Assalamu alaykumur rahmetullah və bərəkətu. Oxtu səhvdə. Və müəllimə salam verməyində onun şəklində fikr Allah Subhanahu taala da savabını artırır. Həmçinin salama salama aid məsələlərdən, həmçinin balada höyə salam verməyi bilincə Hər duran adam, oturan adama birinci salam verməlidir. Hər kəsin minidə olan adam, ayaqla gedən, ayaqsız olan adama salam verməlidir. Həmçinin əgər bir az və bir iki nəfər, əgər çox adamın yanına keçirsənsə, birinci az olanlar, geriyə salam versinlər, çox çox olanlara. Hər kəsin e salamın ədəblərindən e lazım deyil. Sabahın xeyir, axşamın xeyir, xeyir, və s. Yaxşı bir cəhə. Salamu alaykum demək. Yəni İslamda demək yaxşı bir cəhə. Salamu alaykum, axşamda, gecədə və səhər də hərsinə. Hətta salavat da nəsan. Hər kəsə ədəblərinə məsələn, salam Allah. Hər görsən, bəzi qardaşlar ənənə belə uzaqdan, uzaqdan eyb etməz. Əgər sənin səsi eşidilmirsə və ya belə ağla düşən başı kimdirsə, ənə müşahidə ilə tövsiyə isə mənlə görüşmək dədən olmadır. Çünki Peyyambar səltıb dədən deyil. Də. Parmaqla görüşmək, mənlə. Çünki əhl-i kitab belə görüşər. Ona görə bir dənə halda ola, əgər uzaqdan səni səsini eşitməcəksə, onda görüşkənə, lakin özün tələffiz ilə salamayın. Özün tələffiz iləyirsən. Yəni, bir sən böyle görüşsən, lakin dənə əssəlamu Özün susma. Bu, yəni salamın ədəbləndəndir hər kimin ədəmlərindən e, məsələn həqq-u bəzi, e, bəzi adamlara birinci salam verilmir və ya bəzən adamlara əsla salam verilmir. Məsələn, kafirlərə salam birinci verilmir kafirlərə. Baxmayaraq bəzi alimlər bu məsələdə e, deyiblər ki, baxın vəziyyətə. baxın vəziyyətə. Amma belə ümumən birinci sən qeyri birinci ona vermək. O versin, səni də cevab qayqlar. Səni də cevab qayqlar. Ya, indi baxır o, o kimdir, ya düşməndirsə, məsələn, aleykum və ya başqadırsa, yəni bu məsələ etkilaqlıdır, çünki hətta sahabələrdən qərtləri, bir kafir olsa, yəni birinci salam verilmənin daha məsələtlidir və s. yəni bu məsələdə rəylər, çoxdurlar ki, ümumə, e, yaxşıdır birinci, o versin. Həmçinin Arşınə salamın adəblərindən, əgər qadınla salam verirsə, anla görüşmə düzgün deyil. Kişi ilə görüşmək ola amma qadınla isə lazım deyil. Həmişə belə üz üzə vurmaq da, əgər uzaq bir səfərlər çoxdan görmürsənsə belə görüşmək ola, üz vurmaq, uzlaşma, amma hər dəfə lazım deyil. Hər dəfə lazım deyil, çünki hesabına belə eləməsən. Bir səfərdən qayıdanda çoxdan görmürsənsə belə üzlə görüşərlər, və belə salam verilməyə adamlardan məsələn xabar işlərə salam verilməyə olmaz məsələn xabar işlərə bir şeyh minbaz buyurur ki onlara xabar işlərə salam verilməyə onlar şeytan dostlarıdır həmçinin əgər biri fəstik isə tərbiyyə təhsilindən tərbiyyə təhsilindən birinci salam verməyinə məsələn staxı haram edir staxı sigarı çəkir və s. biraq soyuq olur ki qoyub tərbiyyəndirmək üçün o təhsdən ki qoyub haramdan çəkilsin, fasiqə aməllərindən çəkilsin. Həmçinin müstəfəmlər, salamalar ümumiyyətlə bu salama aid məsələlərdən bəzilərini biz qeyd etdik. Həmçinin, yəni birginən ki bu ədəb, bu ədəbdir yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, insan müsəmmən yolda özünü necə qormalıdır. Həmçinin ədəblənməkdən də de dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi insanların yaxşılığa çəkindirə, çəkib pislikdən çəkindirmək. Təbii ki, bu da E, hər bir insan imkanı qədərdir. Ger yəni gücü çatırsa, nəyə görən çatırsa onu edir. Gücü çatmırsa Allah Subhanahu-va taala səndən tələb eləmir. Və qiyamət günündə onu səndən soruşmur Və necə bilirik? Peyğəmbər (s.ə.s) hətta hətta hakimlərə peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, ki sizdən biri bir münqət görsəz, onu bazarsız sizlə birlikdə Bazarmasa, dilimizlə, yəni sözlə, bazarmasa qəlbimizlə inkar edin, və bu da imanın zəif həddidir. Təbii ki, bu adama iki kim hakimdir, kim ki, əlində salayıblar var və tə ev sahibi, məsələn, evin başçısı görürsün, münkar evində gəri əlimlə münkarı göstərər adam. Əgər bazarmasa, hətta bu məsələlərdə də fikir verirsən qüdrət, qüvvət nəzərə alınmalıdır. Əgər bazar məson dilinlə dinləm, əgər bazar məson heç onun səqəbi ilə sadəcə bu da imanın rəyif təcdiri. Ona görə ümümkarı görəndə gəl Allahın sözü demək, qəbalasının vəziyyətə. Əgər sən o müncəri tam oxuya bilədirsənsə, onda sən vacibdir onu aparmaq demək. Əgər yox, azalacaqsa onda müstəhəc demək. Əgər yox bilmirsənsə, gedəcək tam, dördüncü, əgər görsün ki, sən o münkarı inkar etsən, laxs olacaq, onda haramdır münkarı inkar demək. Fücəbəsən, hərdən dəvət eləmək haram olur. Xüsusən, əgər dəvətin səni gətirir, həsada çarır, deyilər. Bunun hamısı İslam dini qaydalar qoyub, hamısı e, dinimizin müsəlmanların xeyrinlədə, Bu qaydalar həmçinin, mühtələ müsəlmanlar bu qaydalar həmçinin aiddir maşın sürəndə. Maşın sürəndə də Qadil müsəlman gələk fikirməməldi maşıq sürməyinə, qaydaları qozulamandı, hənsin maşıq saxlayanda həyətdə və ya yolda elə bir gecək çəkməyədik ki, gələk heç kəsədiyyət verməyəsən. Və əgər görürsən, yaxşıda yol verək ilə çəksinlər və s. Dinimiz buna əmirləyir. Çünki dinimiz ancaq əhlak və gözəl əhlakı əmr edir və pis əhlakdan çəkinməyi bizə əmr edir. Və ümum Qiyamət günə tərəzdə ən ağır olan əxlaqdır. Ən ağır məsələlərdən biri əxlaqdır. Və həmsinə dinin kamilliyidir. Və biz də belə ədəblərlə, fətri özümüzə aparmaqla, məsələn, evdə ibadətdə və sairə-sər səir yerdə hər bir yanda özümüzü düzgün, özümüzü düzgün aparmaqla onda imanımız kamilliyə doğru gedəcək. Çünki imanı kamilləşdirmək bir dənə məsələ ilə olmur. Dinimizi gəlir, çox səsini əhatə eləməlidir və hər kəfə qardığını eləməlidir Allahın dini üçün və öz cəmatı üçün və bilinci başlamalıdır özündən və sonra alifindən və sonra öz cəmiyyətindən. Allah s.ə.və bizə şübh aydınladın etsin, Allah s.ə.və bizə nədən əhvindən qurusun, Allah s.ə.və ölkəmizdən üçün, müsəlman ölkənin xətərdən qaladan qurusun, Allah s.ə.və o qardaşlar ki, o müsəlmanlar ki, vəfat edirlər. Allah s.ə.və yaraq, Allah bağışda, Allah يا رب همشنين همشنين شاء الله همشن يا رب تمئو وانشن يا رب أمشن من الله خستد يا رب الله شفاقه أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولساء المسلم من كردان أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فياض الله إن الله ينظر للعدل والاحسان واعطاء بالقرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يا قوم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون